Вітаю! Мене звуть, Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 32. Другий день битви за Тірсіс став свідком такого ж масового винищення воїнів армії Півночі, як і перший. Гігантські сили вторгнення атакували на світанку, вони йшли до краю урвища строєм під ритмічний гул бойових барабанів гномів, потім зупинились за сотню ярдів і з оглушливим криком стрімголов кинулись в жахливу боротьбу за здобуття висоти. З такою ж цілковитою зневагою до власного життя нападники хвиля за хвилею кидались на зовнішню оборону укріпленого прикордонного легіону. Вони прийшли вже без жахливих рамп, які не було часу перебудовувати, покладаючись на тисячі маленьких драбин і залізних лещат. Це була жорстока, нещадна, запекла боротьба. Сотні мешканців Півночі загинули в перші ж хвилини. Після смерті Актона Балінор не став вдруге ризикувати кіннотою легіону, контратакуючи масивну ворожу армію. Натомість він вирішив окопатись на обриві й утримувати позицію якомога довше. Палаюча Олія та лучники легіону розтрощили перші хвилі штурму, але цього разу нападники не розбіглись і не втекли. Вони йшли у нескінченній безперервній атаці, врешті-решт вислужнувши і від стріл, і від полум'я, щоб досягти підніжжя широкого плато де перекинули мотоскові драбини, що спускались в обрив. Мешканці півночі кричали, з усіх сил намагались піднятися. Бій став рукопашним. Майже вісім годин доблесні захисники Тірсіса відбивались від ворога, який у двадцять разів переважав їх за чисельністю. Драбини та гаки ламались та розрізались. Мешканці півночі були відкинуті, як тільки піднялись на вершину. А проломи в обороні були миттєво закриті. Актів хоробрості, здійснених окремими членами Славетного легіону, було надто багато, щоб їх перелічувати. Вони бились без перепочинку, знаючи, що від ворога милосердя не дочекаєшся. Протягом восьми годин розлючена армія півночі безуспішно намагалась прорватись крізь легіон. Пролом відкрився на лівому фланзі оборони. З несамовитим криком перемоги ворог кинувся до урвища. Після загибелі Актона постарілий Фандвік залишився одноосібно командувати цією ділянкою оборонних ліній. Узявши з собою резерви, командир рушив, щоб заблокувати наступ. Інтенсивний запеклий бій тримав у цій частині довгі хвилини поки нападники намагались утримати і розширити щойно зроблений пролом. Десятки гинули з обох сторін, включаючи доблесного фандвіка. Балінор кинув більше резервів з центру, намагаючись закрити цей пролом. Йому це нарешті вдалося. Але за мить на лівому фланці з'явилась друга, а потім і третя діра. Усе командування почало розбігатись, розпадатись на частини. Король Калегорна зрозумів, армія більше не може утримувати зовнішню оборону, і передав своїм командирам, що залишились, організувати відступ до міста. Згуртувавши лівий фланг, що розвалювався, прикордонник зайняв зовнішню оборону, стримуючи ворога на відстані, і швидко перевів усе командування у місто. Це був гіркий момент для півдня. Вони тепер захищали велику зовнішню стіну. Але армія півночі не пішла в атаку. Натомість вони почали зносити оборонні укріплення та переносити їх на стрімчак, де облаштували власну оборонну позицію, поза досяжністю лучників легіону. Втомлені солдати мовчки спостерігали з вершини міських стін, як освітлений сонцем полудень, повільно перетворювався на сутінки, Табір перенесли на рівнини під містом. Північ почала запалювати сторожові вогнища. В останні хвилини світлого часу доби ворог розкрив частину плану підйоми на стіни Тірсіса. Величезні похилі пандуси з рівнини на Урвище були поспіхом встановлені на місце, підтримувані каменем і деревом поверх залишків зруйнованих доріжок. Потім з сутінок виринули три масивні облогові вежі, кожна з яких заввишки зовнішній мур. Вежі перемістили в тил ворожого табору в межах прямої видимості міста та поставлені на якір, на ніч. Це був явно психологічний трюк, спрямований на те, щоб вивести з рівноваги обложений прикордонний легіон. Балінор незворушно спостерігав за подіями над брамою міста – разом з командирами Легіону та своїми супутниками Скалгейвена. Він ненадовго замислився над ідеєю нічного штурму табору півночі з метою спалити облогові вежі, але швидко відкинув цю ідею. Вони очікували на щось подібне, а міська брама, безсумнівно, усю ніч перебуватиме під ретельним наглядом. Крім того, для Легіону не буде проблемою підпалити ці вежі так само легко, як вони підпалили пандуси, щойно ті рушили в атаку. Балінор похитав головою та насупився. Щось тут було неправильно. В усій концепції нападу півночі. Але він не міг зрозуміти, що. Безумовно, вони повинні знати, що облогові вежі не дозволять прорватися через зовнішню стіну. Вони, напевно, придумали щось інше. Прикордонник у сотий раз задумався, чи встигне ельфійське військо вчасно дістатись до міста. Він не вірив, що Евентін підведе їх. Уже стемніло, та, наказавши подвоїти варту на усіх ділянках стіни, він запросив воїнів розділити з ним вечерю. Тим часом, сховавшись у гаю на вершині невисокого хребта, за кілька миль на захід від Тірсіса, загін вершників спостерігав, за жахливою битвою, що розгорталась внизу. Вони дивились, як величезні облогові вежі котили на позиції в тил армії Півночі для ранкового штурму міста-фортеці. «Треба передати їм повідомлення!» – тихо прошепотів Джон Лін Сандор. «Балінор захоче знати, що наша армія вже в дорозі». Флік очікувально подивився на забунтованого Евентіна. Дивні очі, здавалось, горіли, коли король вивчав обложене місто. Сподіваюсь, армія вже в дорозі. Майже нечутно пробурмотів король Ельф. Брідо немає вже три дні. Якщо він не повернеться до завтра, я піду сам. Його друг з розумінням поклав руку на міцне плече короля. Ти не в тому стані, щоб подорожувати, Евантін. Твій брат не підведе тебе. А Балінор досвідчений воїн. Стіни Тірсіса ще жодного разу не були прорвані загарбником за усе існування міста. Легіон буде оборонятись досить довго. Настала друга хвиля мовчання. Флік подивився на місто і подумав, чи все гаразд з його друзями. Меньон, мабуть, теж там. Горець не міг знати, що сталося з Фліком, з Евентіном. Як і про те, що сталося з Аланоном, який без жодної видимої причини зник невдовзі після повернення юнака з ельфійською пошуковою групою. Хоча друїд багато про що навмисно замовчував з часу своєї появи в Шейді Вейл, він ніколи не зникав без пояснень. Можливо, він говорив з Евантіном. «Місто оточене і охороняється». Вирвався стемрявий голос ельфа-короля. «Буде надзвичайно складно пробратись крізь їхні кордони, щоб передати повідомлення Балінору. Але ти маєш рацію, Джон Лін. Він повинен знати, ми про нього не забули. У нас немає достатньо сил, щоб прорватися до Тірсіса або навіть завдати удару по тилах півночі». Задумливо промовив його друг. Але... Він швидко подивився на масу облогових верш, що безлюдно стояли на рівнині внизу. Маленький жест. Багатозначно закінчив король. Ще не було півночі, коли Балінора поспіхом викликали на сторожову вежу над брамою до міста. мить він стояв на валах разом з Генделем, Мендіном, Дуріном та Дайлем, і дивився вниз на хаос, що поширювався у напіврозбудженому ворожому таборі. Позаду у центральній з трьох велетенських облогових веж палало багаття, що освітлювало луки на багато миль. Північани дико кидались на колоди сусідніх веж, відчайдушно намагаючись запобігти поширенню полум'я. Було очевидно, загарбник захоплений зненацька. Балінор подивився на друзів і криво посміхнувся. Отже, допомога близько. Ранок третього дня розпочався з похмурої тиші, що саваном нависла над землею Калагорну та арміями півночі та півдня. Зник могутній гуркіт гномських барабанів, глухий тупіт чобіт, що йшли на битву, і громоподібні виклики. Сонце сходило, вогняно-червоне на далекому сході. Ніч зникала, так само, як кров смоктується у пісок. Не було жодних рухів, звуків. На стінах Тірсіса солдати прикордонного легіону нервово чекали, вдивляючись у темряву, шукаючи ознак атаки. Балінор узяв на себе командування центральною частиною зовнішньої стіни. Інісон утримував вправу, а Месалін – ліву. Янус Сенпре знову командував міським гарнізоном і резервами. Меньйон Гендель та брати Ельфи мовчки стояли поруч з Балінором і тремтіли від холоду раннього ранку. Вони не виспались, але все ж почувались надзвичайно бадьорами, напрочуд спокійними. Вони змирились з тим, що сталося за останні 48 годин. Вони бачили смерть тисяч. І їхні власні життя здавалися майже нікчемними, порівняно з жахливою різаниною, що охопила цю древню землю, і водночас дуже цінними. Луки під містом були розірвані і вибоїсті, земля знебарвлена кров'ю та засмічена смертю. Не було чого чекати, окрім того, що буде ще більше того ж самого, і ще більше. Допоки одна чи інша армія не буде знищена. Для усіх захисників Тірсіса було забуто моральне значення слова «виживання». Війна перетворилась на механічний рефлекс, який слухував власним виправданням для вчинків, що здійснювали люди. Криваво-червоне вранішнє сонце ставало дедалі різкішим. І ось уже можна було побачити людей і коней. Армія півночі знову вийшла. Лабіринт ретельно вибудуваних строїв розкинувся по усьому простору вчорашнього полю бою. Від урвища оборони до обвуглених колод двох повалених облогових верш. Вони не рухались, не розмовляли, просто чекали. Гендель першим зрозумів, що відбувається, і поспішно, шепотом сказав про це Балінуру. Командир легіону швидко послав гінців уздовж стін до своїх підлеглих, попереджаючи про те, що очікується, і застерігаючи солдатів бути спокійними та лишатись на місці. Меньйон вже збирався спитати, що тут відбувається. Як раптом на кручі, безпосередньо під міською брамою відчувся рух. З темряви повільно вийшов один закутий в обладунки воїн, Високий, кремезний. Він став перед велетенською стіною. В одній руці він тримав довгий посох з червоним вимпилом. Повільними, продуманими рухами він встромив жердину в землю і урочисто відступив назад. Потім розвернувся і покрокував назад до своєї шеренги. Знову мить цілковитої тиші. Довгий. Низький жалібний крик далекого рогу скорботно пролунав над рівнинами. Раз, другий, третій, а потім тише. «Це годинник смерті!» – порушив тишу Гендель. «Це означає, милосердя не буде! Вони хочуть убити усіх нас. Повітря розірвав раптовий гуркіт бойових барабанів, і усі одразу ж почали рухатись. Тисячі гном'ячих стріл заполонили небо, злітаючи вони з довалів міських стін. Списи піки та булави злітали вгору від наступаючих північан. З туману рівнини внизу з'явилась основна частина єдиної облогової вежі, що залишилась. Вона скрипіла і стогнала під власною вагою а сотні ворогів тягнули і штовхали височезного монстра на новозбудований пандус біля зовнішньої стіни. Зсередини міста лучники легіону обстрілювали нападників, а решта бійців прикордонного легіону притиснулася до каміння оборонних мурів і чекала наказу Балінора. Той дочекався, коли масивна облогова вежа опиниться в межах 25 ярдів від стіни. Ворог вже намагався перелізти через перешкоду за допомогою гаків і драбин. Ворог прагнув дістатись вершини. Раптом з валів хлинули вниз казани з олією, розбризкуючи її на людей і машини, щоб просочити стрімке урвище безпосередньо під ними. За цим послідували смолоскипи. І в один момент весь фронт штурмових сил півночі Охопило полум'я. Вежа і солдати навколо неї просто зникли. Чорний дим здійнявся у небо, закриваючи для захисників легіону криваву бійню внизу. Але не крики жаху та агонії. Нападники, які намагались піднятися на зовнішню стіну, опинились в пасці. Комусь вдалося дістатись до валів, де їх швидко розстріляли. Але більшість просто втратили рівновагу або задихнулись від диму та з криками впали у вогонь. За кілька хвилин штурм було зірвано, уся армія півночі знову зникла з поля зору. Люди на валах пильно вдивлялись в клуби диму, марно намагаючись зрозуміти, яким буде наступний штурм. Балінор подивився на своїх супутників і з сумнівом похитав головою. «Це була дурість!» «Вони, мабуть, знали, що станеться, але все одно пішли напряму. Вони що, божевільні? Можливо, вони зробили це, щоб збити нас з пантелику?» Тихо пробурмотів Гендель. «Ми їм люб'язно надали цю димову завісу!» «Стільки смертей заради цього?» Недовірливо перепитав Меньон. «Якщо це дійсно так, то у них щось є...» і у цій штуці вони упевнені, заявив Балінор. Пригляньте тут за порядком, я йду до воріт. Прикордонник різко відвернувся і злетів вниз по звивистих кам'яних сходах. Друзі дивились йому вслід без жодних коментарів і повернулись до стіни. Перед ними усе ще здіймались в небо густі хмари важкого чорного диму, Олія на рівнинах продовжувала горіти. Передсмертні крики припинились, запанувала дивна тиша. Що вони задумали? нарешті спитав Меньньон. Якусь мить ніхто не відповідав. Шкода, що ми не змогли зловити Стенміна, пробурмотів Дурін. Я не почуваюся у безпеці навіть за цими стінами. У той момент, коли цей божевільний розгулює містом. «Ми майже спіймали його!» Втрутився Дейл. «Ми пішли за ним у ту кімнату, але він ніби розчинився у повітрі. Мабуть, там був таємний хід». Дурін кивнув на знак згоди, і розмова знову притихла. Меніон вдивлявся в дим і думав про Широ, яка чекала на нього в палаці. про «Прощі, фліка, батька, батьківщину!» Усе це в пориві образів що затопили його розум. Чим все це має закінчитись? «Тіні!» Гендель смикнув його так різко, що Горець на мить перелякався. «Я дурень! Увесь час він був прямо переді мною! Таємний прохід! У підвалі палацу, під винним погребом, у підземеллях, запечатаних усі ці роки! Прохід, який веде через гори на рівнину!» Старий король розповідав мені про нього колись, багато років тому, і Стенмін про це знає. Дорога в місто. вигукнув Менян. Вони збираються зайти нам за спину. Принц Ліа зблід. Гендель, там ширл. У нас немає часу. Гендель вже спускався сходами. Меньон, ти зі мною! Дайль, знайди Януса Сенпре і скажи, щоб негайно привів до нас у палац підмогу! Дурін, знайди Балінора попередь! Поспішай і молимося не запізнитись!» Вони поспіхом спустились вниз по сходах, побігли по території казарми, наче одержимі. Гендель та Меніон протислись крізь скупчення солдатів до воріт на тірсійський шлях. Мозок Меньйона кричав, вони рухаються занадто повільно, і принц Ліалет не збив Генделя з ніг, намагаючись повернути до невеликої групи осідланих резервних коней, прив'язаних праворуч. Не зупиняючись, друзі відштовхнули конюха і скочили у сідла двох найближчих коней, погнавши до міста. Галопом коні промчали крізь відчинену браму, повз схвильовану варту повз рої резервів, розміщених безпосередньо біля воріт. Коли нарешті вони виїхали на чисту дорогу, то з шаленою швидкістю полетіли в палац. Усе, що відбувалося далі, здавалось, було у поспіху, який суперечив і часу, і простору. Люди і будівлі промайнули повз у розмитому світлі. Вершники проскакали по древньому камінню Терсійського шляху. Дорогоцінні миті були втрачені. Вдалині замаячила широка дуга Синдікського мосту, що простягався через народний парк до палацу Бакханна. Біля підніжжя мосту безладно роз'їжджались вози з багажем. Двоє вершників, не сповільняючи ходу, промчали повз них, перетнули кам'яну арку до відчинених воріт монаршого дому. В'їхавши на оточене садом подвір'я, Гендель та Меніон різко зупинили коней та зістрибнули на землю. Усе було тихо, нічого незвичного. З тіні великої верби майже неквапливо вийшов один єдиний супроводжуючий, щоб забрати поводи у вершників. У його очах відбилась лише легка цікавість. Гендель кинув на чоловіка гострий погляд і відпустив того, махнувши рукою Меніону. Усе ще нічого а вони вже біля вхідних дверей. Може, вони все-таки встигли? А може, що ще краще помилились? Коридори родового маєтку здавались порожніми й тихими. Двоє друзів знову зупинились у фоє, кинули швидкі погляди на відчинені двері і глибокі ніші, розмальовані гобелени та завішені вікна. Мендьон вже хотів знайти Ширл, але дворф зупинив його одним словом. Рудоволоса принцеса мусить почекати. Повільно, наче на котячих лапках, дворф повів горця протилежним проходом до дверей підвалу. На повороті вони затримались, а потім, притиснувшись до полірованого дерева, обереждо зазирнули заріг. Масивні, оковані залізом двері до вже знайомого винного льоху стояли прочиненими. А там троє озброєних чоловіків, що спостерігали за порожньою залою. У всіх знаки розрізнення, зображення сокола. Меньйон та Гендель мовчки відступили назад. Уперше принц Ліа усвідомив, він беззбройний. Меч залишився у підсідельнику коня. Юнак швидко оглянув залу позаду себе. Його погляд нарешті зупинився на наборі схрещених пік, на дальній стіні. «Навряд чи це зброя, яка потрібна?» Але іншого виходу немає. Юнак безшумно дістав громісткий спис і доєднався до дворфа. Вони перезирнулись Треба діяти швидко. Якщо двері підвалу зачинять і замкнуть зсередини до того, як їм вдасться до них дістатись, шанс піймати Стенміна та зачинити прохід буде втрачено. До того ж їх тільки двоє. Скільки ще ворогів є внизу? Вони не зупинились, щоб це обдумати. У пориві друзі вибігли з укриття і побігли коридором. Троє охоронців ледве встигли озирнутись. Меньйон простромив пікою чоловіка, що стояв найближче до дверей, і замить опинився на другому. Останній впав від удару булави Генделя. Усе скінчилось, не встигнувши розпочатись. Двоє бійців зайшли до підвалу спустились потертими кам'яними сходами назустріч найсмертоноснішій битві в їхньому житті. Старовинний винний льох палахотів світлом смолоскипів. Маленькі вогники, здавалось, горіли з кожної стіни, розтинаючи затклу темряву, наче туманне сонячне світло раннім ранком. Посеред величезного приміщення був відчинений великий кам'яний люк, що вів до забутих підземель. З темряви ями долинали віддалені звуки металу, що бився об камінь. Підвал кишів озброєними людьми, які накинулись на двох непроханих гостей з усіх боків. Гендель та Меньйон відповіли на напад шаленою контратакою, яка відкинула їх у самий центр нападників. Горець узяв меча одного полеглого охоронця на верхівці сходів. Ставши спина до спини з Генделем, він почав рубати нападників. Краєм ока Горець побачив знайому постать у червоних шатах, що виринула з ями підземелля. Побачивши ненависного Стенміна, принц Лія відчув дику лють у глибині душі. З новою силою він кинувся на ворожу охорону, намагаючись прорватися крізь їхні ряди та дістатись до людини, яка їх зрадила. Вираз страху. Перетнув худорляве обличчя містика, коли той зіщулився від жахливої битви. Спина до спини гном та горець бились так, ніби збожеволюли. Чоловіки падали та вмирали навколо них. Обидва друга були поранені в дюжину місць, але не відчували болю. Двічі Меньйон послизався на закривавленій підлозі і падав. І щоразу Гендель відганяв нападників, поки горець зводився на ноги. Лише п'ятеро солдат Стенміна ще стояли на ногах. Але Гендель та Меньйон Лія майже скінчили. Вони бились, наче механічні істоти. Їхні тіла просякнулись кров'ю і потом. Кінцівки були свинцеві та безвольні. Ніби раптово оговтавшись, переляканий Стенмін підбіг до краю ями і почав звати на допомогу. Принц Лія відреагував миттєво. З останнім зусиллям він врізався у двох нападників, побаливши тих на землю. Третій кинувся його зупиняти, але горець встромив у того по ручку меч. Схопивши спис, що упав, принц Ліа кинувся на містика, який згорбився, та приголомшив того розмашистим ударом зброї. Коли худа фігура впала на кам'яну підлогу, Меньйон вхопився за краї важкого люка, і з останніх сил потяг той угору. Здавалось, ніби камінь прикували ланцюгами до підвогу підвалу, щоб двері були у відкритому положенні. Люк нарухався далеко внизу, звук металу об камінь припинився, на зміну прийшов тупіт взутих ніг. Залишались лічені секунди. Якщо зараз звідти вирине допомога їм смерть. Зібравшись силами, поранений Горець знову кинув усю свою увагу на підйом масивного шматка каменю. Цього разу той піддався. Стогнучи від жахливого напруження, Горець підіймав люк вгору, поки нарешті той не перекинувся і не впав з великим гуркотом на своє місце в стародавній підлозі. Онімілими, спітнілими руками він протягнув ланцюг крізь ущільнювальні кільця, та закріпив його залізним прутом. Прохід закритий. Якщо армія півночі дійсно йде сюди, то їм доведеться прорубати шлях крізь, кілька футів каменю та заліза. Миньон! Звук імені розірвав раптову тишу уривчастим шепотом. Горець впав навколішки, але все ж намацав відкинутий меч і підняв обличчя. На підлозі Заваленій сплутаною масою полеглих ворожих вартових, мертвих або в передсмертних муках, погляд принца знайшов друга. Двор стояв, притулившись спиною до стіни біля підніжжя сходів, з великою булавою, все ще міцно стиснутою в одній руці. Навколо нього мертві тіла. Гендель убив усіх. Ніхто не втік. Закам'янілі очі зустрілись з очима Меньйона лише на мить. Ніби вони знову зустрілись вперше, в низині за Блек Оукс. Це був старий Гендель, мовчазний, похмурий, винахідливий. Раптом булава вислизнула з твердої руки. Погляд дворфа затуманився. З довгим зітханням він повільно впав. В обійми смерті, яка точно вже не відпустить. «Гендаль?» Тільки ім'я промайнуло в приголомшеному, невіруючому мозку Менюна. Коли горець, оніміло намагався звестись на ноги. Сльози набігли на почервонілі очі, і темними стромками потекли по побитому обличчю. Свинцевими кроками він переступав через мертві тіла ворогів – задихаючись від нестримної люті та безпорадності. Десь там він усвідомлював, що Стенмін може прийти до тями десь позаду. Принц Лія підійшов до дворфа та опустився на коліна поруч, ніжно притискаючи до грудей мертвого друга. Скільки разів він рятував Мендіну життя? Скільки разів Гендель рятував їх усіх? Але для чого? Принц Лія не зміг закінчити думку. Він міг тільки заплакати. Здавалось, усе в ньому раз обірвалось. Стенмін повільно піднявся на одне коліно і невидючим поглядом окинув підвал, де лежали переплутані трупи. Усі його люди були мертві, кам'яний люк зачинений, прикутий ланцюгами. І тут у його змордованого болем тілі оселився страх. Тільки один з його суперників живий – Горець. Містик ненавидів цього чоловіка. Ненавидів так сильно, що на мить замислився про його вбивство. Але потім страх повернувся, сильніший, ніж раніше. Думки різко перекинулись до втечі. Втечі, щоб жити. Був лише один шлях на гору, по сходах. Повз цього чоловіка на колінах через відчинені двері підвалу. Містик вже був на ногах, безшумно просуваючись крізь побоюще, наполовину йдучи, наполовину скрадаючись до ніким не охоронюваних сходів. Горець був до нього спиною, все ще тримав тіло дворфа. На лобі Стенміна виступили краплі поту. Тонкі губи загрозливо скривились, але саме страх змушував його рухатись. Ще кілька кроків і він знову буде вільний. Місто уже приречене. Усі помруть, усі його вороги. Але він виживе. Він змусив себе боротись з раптовим порибом розсміятися у голос. Рукою торкнувся каменю старовинних сходів. Горець лише за кілька кроків від нього. Нічого не підозрює. Зовнішні двері підвалу прочинені і не охороняються. Свобода. Тільки треба зробити крок. І тут Меньйон повернувся. Крик жаху вирвався з вуст містика, коли він побачив вираз обличчя принца Лія. Стенмін несамовито спробував продряпатись до відчинених дверей, наосліп спіткаючись у довгих червоних шатах. Він здолав половину дороги, а потім Стенміна наздогнав Меньйон. Тим часом під стінами Тірсіса відбувалось неможливе. Спустившись з парапетів зовнішньої стіни, Балінор швидко прямував до масивних міських воріт. Хвардійці легіону, що стояли перед великими залізними воротами, швидко стали струнко. Усе виглядало так, як і повинно. Ряд внутрішніх замкових бовтів, керованих механічно з баштової сторожової вежі, був міцно закріплений у складці. Там, де ворота відчинялись. Громісткий залізний прут, що слухував додатковим захистом, лежав на своєму місці. Брама — ось ключ до міста. Єдина слабка ланка в непробивній кам'яній стіні, що оточувала Тірсіс. Облогові вежі, гаки, драбини — усе це марна спроба пробити велику стіну. І володар чорноктижників повинен це знати. Ворота. Це ключ. Погляд прикордонника ковзнув по небу до баштової сторожки, призамкуватої кам'яної споруди без вікон, в якій містився механізм, що керував внутрішніми замками. Двоє солдатів легіону стояли біля дверей. Відповідальність за охорону важливого механізму була покладена на добірний загін, відібраний Балінором під командуванням капітана Шилона. З обох боків невеличкої споруди бійці прикордонного легіону захищали мури. Неможливо, щоб мешканці півночі розраховували захопити сторожку. І все ж. Балінор підійшов до підніжжя вузьких сходів, що вели до сторожової вежі, і почав підійматися потертими кам'яними брилами. Раптові крики зі стіни на мить відволікли його увагу. Король зупинився. Повітря наповнилось дзищанням тисячі тятів, а вали зовнішньої стіни пронизав потік стріл. Поспіхом Балінор піднявся на стіни і трьома короткими кроками дістався на місце. Потім подивився вниз, на схил урвища, завалений тілами та уламками, всіяний невеличкими вогнищами, які тьмяно горіли у ранковому тумані. Мешканці півночі тимчасово відмовились від прямого штурму. Натомість лінії лучників глибокою в п'ять чоловік згрібали захисників на валах концентрованим шквальним вогнем. Причина цієї нової тактики була очевидна. На краю урвища загін важкоброньованих, кам'яних тролів штовхав вперед важкий мобільний таран, захищений зверху і з боків Широким навісом з листового заліза. Поки прикордонний легіон був притиснутий сильним вогнем лучників, тролі перемістять великий таран на місце перед міською брамою і будуть бити. На перший погляд абсурдно і нездійсненно. Але якщо брама потрапить до рук ворога, вони легко відкрутять внутрішні замкові бовти. І тоді їх буде стримувати тільки довга залізна перекладина. Тільки її буде недостатньо, щоб встояти проти тарану». Балінор побіг до маленької сторожки. Охоронці мовчки подивились на короля. Він кинув на солдат побіжний погляд і тривожно потягнувся до дверної ручки. Шилона ніде не було видно. Двері розчахнулись усередину. Король зробив крок до зачиненої кімнати і зрозумів – там немає вартових. Прикордонник зреагував інстинктивно, оминувши безшумний порив вартового позаду нього та схопив простягнутий спис, який ледь зачепив його спину та вирвав зброю з рук потенційного вбивці. Притиснутий спиною до стіни король мав лише мить, щоб оглянути тьмяно освітлену кімнату. Тіла Шилона та його людей лежали на один бік, скорчені у смерті. Їхні закляклі тіла були позбавлені обладунків та одягу. В стіні на задньому дворі будинку група безликих нападників кинулись на прикордонника з кинджалами, піднятими для вбивства. Балінор кинув списа у їхню середину та прорвався до відчинених дверей. Але другий вартовий, який залишився зовні, побачив, що він наближається, і швидко зачинив двері. Усе, на волю, немає часу вириватись. Балінор ледве встиг вихопити меч, нападники накинулись на короля. Вони повалили його на підлогу, і кинджали пробили кольчугу, яка стільки разів рятувала йому життя. Зробивши ривок, Балінор звільнився і став на ноги. У слабкому світлі зачиненої кімнати його нападники були лише тінями, але його очі пристосувались. Єдиним помахом меча він розрубав одразу двох, але їх було більше. Знову битва розгорілася в маленькій кімнаті. Гуркіт атаки ззовні повністю приглушував звуки битви всередині кам'яного будиночка. Прикордонник розумів, що якщо йому не вдасться відчинити двері, Ніхто йому не допоможе. Він знову став спиною до стіни і різко замахнувся мечем. Вороги стіні відновили атаку. Він убив трьох, кількох поранив, але ті, що залишились, почали виснажувати його безперервними наскоками. Треба швидко звідси вибиратись. Скрегіт важелів і шестерень наповнив сторожку. Король зрозумів. Хтось відпускає внутрішні бовти замка вхідних воріт. Завзяттям він кинувся до механізму, але нападники перегородили шлях. Король був змушений рухатись по колу, віддаляючись від своєї мети. Через мить почувся різкий скрегіт металу по металу, а потім серія ударів молотом. «Вони вибивали важелі розблокування». Нехтуючи власною безпекою, розлючений Балінор кинувся на ворогів. Двері сторожки мало не вилетіли всередину. Тіло зрадника вартового з силою кинули через вхід. Сіре денне світло залило темну кімнату. Худорлявий Дурін з'явився ніби ні звідки, і став поруч із другом. У похмурому мовчанні вони вступили в бій з нападниками, та відтіснили їх від заклиненої техніки, від відкритого дверного отвору й виходу, у дальній кут невеликої кімнати. Там, зійшовшись у жорсткому рукопашному бою, вони їх і вбили. Закривавлений король, навіть не глянувши на вбитих, кинувся назад до пошкодженого механізму замка. Його обличчя було сповнене люті. Прикордонник оглядав скручену масу металевих важелів і шестерень. З гнівом він навалився усією своєю вагою на головний замок. Той не зрушив з місця. Дурін зблід, коли зрозумів, що сталося. «У нас на це немає часу!» – вигукнув Балінор. Великий гуркіт стряс вібрацією стіни і зловісно струснув двох чоловіків. «Ворота!» – з жахом сказав Дурін. Другий удар труснув сторожку, потім третій. На валах зовні почувся тупіт ніг, а за мить у відчинених дверях з'явився Месаліна. Він почав говорити, але Балінор вже віддавав команди, рухаючись до мурів. «Звільніть цю кімнату! Нехай наші інженери спробують щось тут зробити! Замки воріт розблоковані!» Та їх заклинило. Месалін виглядав так, ніби йому щойно завдали смертельного удару. «Укріпляйте браму колодами!» «Вистав найкращий полк у фалангу на 50 кроків назад в обидва боки!» «Північ не повинна прорватись!» «Вистав дві лінії лучників на внутрішні стіни!» «Закриваємо вхід до брами!» «Резерви та командування гарнізону захищатимуть внутрішню стіну!» Всі інші лишаються на позиціях на зовнішньому мурі. Ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо. Якщо він паде, легіон відступить до другорядної оборони і буде її утримувати. Якщо ми і її втратимо, то перегрупуємось на мосту Сендік. Це остання лінія оборони. Ну що там? Дурін пояснив, куди рванув Гендель. Балінор втомлено похитав головою. Нас зраджували на кожному кроці. Генделю поки що доведеться робити усе, що може, без нашої допомоги. Якщо палац паде, вони прорвуться з тилу, нам кінець. Масалін, ти тримаєш правий фланг. Гінісон, лівий. Я в центрі. Ворог не повинен прорватися. Молимось, щоб Евентін прибув раніше, аніж нас покинуть сили. Месалін зник на дворі, пригнувшись. Удари масивного тарану продовжували пробивати велику браму. Балінор і Дурін стояли один напроти одного в маленькій кімнаті. Сіре світло ставало дедалі тьмянішим, а тінь володаря чорнокнижників продовжувала зловісно наближатись до приреченого міста. Прикордонник похмуро потис руку ельфа. «Прощавай, мій друже, схоже, це кінець. Часу майже не лишилось». «Евентін нас не зраджував!» Серйозно почав Ель. «Я це знаю. І Аланон теж. Він не знайшов ані меча, ані спадкоємця. Час нашого історика теж закінчився». Тишу після цих слів порушили крики людей на стінах і гуркіт тарану об браму. Балінор витер кров з глибокого порізу над оком. «Знайди брата, дурін!» Але перед тим, як покинеш зовнішню стіну, вилий останню олію на той таран та випусти вогонь. Якщо ми не зможемо їх зупинити, принаймні треба зробити так, щоб їм було гаряче працювати. Король похмуро посміхнувся і тихо вислизнув із сторожки. Дурін безтямно дивився тому вслід, дивуючись, яка збочена доля звела їх до цього несправедливого кінця. Балінор був найдивовижнішою людиною, яку коли-небудь зустрічав ельф. Але він втратив усе – родину, місто, дім. А тепер у нього мають забрати ще й життя. Що це за світ, який допускає таку жахливу несправедливість, де хороших людей позбавляють усього, а бездушні створіння злоби та ненависті виживають, щоб прославитись своєю смертю? Колись він був впевнений, що вони якось знищать ненависного володаря чорнокнижників і врятують усі чотири землі. Але цій мрії прийшов кінець. Дурін ошлешено підняв очі. Кілька кремезних інженерів легіону увійшли до сторожків над заклиненим механізмом замка. Худорлявий ельф швидко вийшов на вали. Йому треба знайти даєля. Боротьба за утримання зовнішньої стіни була неймовірно жорстокою. Незважаючи на нищівний шквал стріл від гномських лучників під урвищем, захисникам вдалося відрізати шлях тролям, які керували великим тараном. Решту казанів з олією було перенесено на укріплення над тараном і вилито на ворожу машину та її наглядачів. За ними послідували смолоскипи і митєво усю територію поглинуло маса чорного полум'я і диму. Метал плавився і трів. Тролі згоріли живцем після перших хвилин спеки. Їхні обладунки перетворились у піч, з якою вони не могли врятуватись. Але нові ворожі солдати швидко заповнили пролом. Таран продовжив ломитись у міську браму, наносячи удару, від яких спочатку згинались, а потім і розколювались перекладини та колоди, що утримували високі ворота. Сіре небо почорніло від диму, що здіймався над палаючими луками. Запах горілої плоті душив ніс і легені солдатів. Відчайдушно обидві армії намагались зламати одна одну. Але зараз тривала патова ситуація. На короткий час здалося, що день скінчиться без будь-яких подальших змін. Але нарешті велика перекладина тріснула. Опорні колоди просіли та розлетілись на друзки. І ганський таран зробив пролом у воротах Тірсіса. У поспіху перші мешканці півночі висипали на плац та були миттєво вбиті лучниками легіону, що розташувались на вершині внутрішньої стіни. Вишукувавшись у трикутник, що відкривався до брами зовнішньої стіни, фаланга легіону приготувалась до ворожого натиску, встромивши списи крізь зщеплені щити. Таран просунувся уперед. Брама відчинилась ще більше. А потім передові лави вторгнення прорвались і кинулись на списи легіону. Оборона трохи похитнулася, але встояла, відкинувши нападників назад де їх і вбили лучники на стінах зверху і ззаду. За лічені секунди плац вкрився вбитими та пораненими, а пролом у брамі настільки сильно засипало тілами, що північ не могла йти уперед. Дурін розташувався біля брами на зовнішньому мурі, звідти спостерігав, як штурм розбивається об фалангу легіону. Він дізнався, що брат пішов із Янусом Санпре до палацу, і неохоче вирішив залишитись біля Балінора. Ворог намагався відновити натиск. На рівнинах внизу командувач скеровував великі команди кам'яних тролів до пролому, у браму обложеного міста. Армія півночі робила кістяк, у рішучому прагненні розтрощити південь раз і назавжди. Зовнішній мур атакували з усіх боків, орди гномів і маленьких тролів – Кинулись уперед з драбинами, мотузками та хаками. Поріділи ряди захисників легіону, що залишились на бастіонах, відчайдушно бились, щоб не допустити прориву. Але люди гинули, а чисельність армії півночі здавалась безмежною. Битва перетворювалась на війну на виснаження, в якій мешканці Тірсіса не могли перемогти». Аж раптом у темряві неба на півночі від обложеного міста з'явились дві крилаті постаті. Вони загрозливо зависли у повітрі. Дурін відчув, як похолола кров у живих. Носій черепа. Невже вони настільки упевнені в перемозі, що наважились з'явитись при денному світлі? Ельф відчув, як завмирає серце. Він тут зробив усе, що міг. Треба доєднатись до брата. Принаймні, треба спробувати зустріти долю разом. Спритно розвернувшись, він побіг уздовж стіни, присідаючи, аж поки не опинився одразу за лівим флангом легіону. Шлях вів вниз до казарм, що лежали між стінами міста за кількасот футів за їхніми тилами. Оглушливий рев виривався з вуст людей, що бились на стінах. Наблизившись до основи пандуса, Дурін побачив, Високі закути в броню фігури великих кам'яних тролів, що влились у пролом у воротах. Він мимоволі зупинився, відчуваючи, що наступні кілька хвилин стануть вирішальними для оборони. Фаланга вишукувалась і приготувалась. Величезні тролі повільно рушили до центру оборони, де командував Балінор. Десять футів розділяли бійців коли на загальний подив весь полк тролів різко розвернувся і атакував у фланг легіону. Почувся хрускіт, дві сили з'єднались, почувся брязкіт металу, спис зустрічався з булавою, щит бився об обладунки. На якусь мить фаланга легіону трималась міцно, і передні тролі були вбиті та повалені. Але переважаюча сила та вага півночі тисла на людей прикордонного легіону. І от права фаланга почала розпадатись на частини. Командир Гінісон швидко просунувся в розрив, щоб утримати фронт. Тролі на кілька кроків відступили, коли Балінор вдарив праворуч, а Месалін з тилу. Це був найжорстокіший бій, свідком якого Дурін був, але він міг тільки з трепетом спостерігати, як великі тролі стримують бійців легіону і знову просуваються уперед. Замить фалангу пробили ще раз, і Гінісон зник з поля зору. Потік нападників накрив командира та потягнувся до казарм і внутрішньої стіни. Дурін був прямо на їхньому шляху. Можливо, ще є час сховатися за стінами, але ельф вже припав на коліно витягнувши лук. Перший троль впав за 50 кроків, другий на 10 ближче, третій за 25. Солдати легіону зі стіни кинулись в атаку. Лучники з менших висот внутрішньої стіни відчайдушно намагались зупинити наступ. Перед ельфом усе було в сум'яті. На якогось солдата кинувся троль. Натовп північан продовжував наступати. Дурін випустив останні стріли, кинув лук і вперше подумав про те, щоб втекти. Але часу не залишилось він ледве встиг схопити кинутий меч, перш ніж прийняв натовп бійців. Ельф відчайдушно намагався втримати рівновагу, його притисли до стіни казарми. Гігантський троль навис прямо над ним, чорна маса, схожа і на кору шкіри та обладунків. Ельф крутнувся убік, булава впала вниз. Він відчув біль у лівому плечі, а потім дивне оніміння. Ельф узяв у себе в руки, не втратив свідомість. Біль повернувся потоком, який трощив його худорляве тіло. Але все ж Дурін падав. Його обличчя вже знаходилось на землі. Дихав він неглибоко. Хвиля битви відходила. Він намагався щось побачити, але це було дуже диким зусиллям. Тому ельф просто тихо провалився у безпам'ятство, крізь яке біль здавалась чимсь нормальним. В палаці Меньон Лія все ще схиляв закривавлене обличчя над тілом Генделя, а потім обережно підняв його. Вивченими механічними кроками принц Лія проклав собі в шлях крізь тіла полеглих ворогів до сходів і повільно піднявся до відчиненого дверного отвору. Обережно і, не дивлячись, він переступив через безголову грудку, заплутану в пухкій масі почервонілих шат, що гротескно розпласталась по центру сходів. Ошелешений горець вийшов та рушив порожньою палацовою залою, притискаючи до себе мертвого дворфа. Меньон йшов безцільно, його очі були шокуючи порожніми, на обличчі приголомшений вираз який кричав про агонію. Хлопець дійшов до фоє, там зупинився, і зі східного коридору почув відлуння чиїхось ніг. Горець обережно поклав друга на поліровану підлогу і застиг. Струнка дівчина з грудим волоссям зупинилась попереду нього. Сльози потекли по вродливому обличчю. «О, Господи, Меньйон!» ледь чутно прошепотіла вона. «Що вони зробили?» Він беззвучно ворушив губами, намагаючись знайти слова. Широ швидко підбігла до нього та обхопила тонкими руками. Її обличчя наблизилось до його. Через мить вона відчула, як його руки обхопили її за плечі. І жахлива агонія, що зачаїлась глибоко всередині горця, беззвучно обірвалась і розлилась щоб зникнути в її тиші і теплі. На валах внутрішнього муру Балінор завершив останню перевірку оборони і втомлено зупинився над важко забарикадованими воротами. Північ збиралась для останнього штурму. Кілька хвилин тому неприступна зовнішня стіна пала, і відважні воїни прикордонного легіону були змушені повернутися на другу лінію оборони. Балінор похмуро дивився на ворога на висотах стіни і стискав руків'я меча. Кісточки пальців були білими. Плащ і туніка його були пошматовані в жахливій битві, коли він утримував пролом у воротах зовнішньої стіни. Балінор тримав центр фаланги, але обидва крила впали. Гіннісон загинув, Месалін тяжко поранений. Сотні мешканців півдня загинули, утримуючи зовнішню стіну, аж поки не втратили надію. Навіть Дурін зник. Король Калагорну залишився один. На мить він дозволив хоробрості повності поступитись місцем відчаю. Вони підвели його. Всі вони. Евентін з ельфами, Аланон увесь південь. Тірсіс на межі повного знищення. А разом із ним і Калагорн, з якого ніхто не прийшов їм на допомогу. Легіон бився самотужки, хотів рятувати їх усіх. Вони останній захист для півдня. Але якою ціною? Горець опанував себе, відтіснивши сумніви та зневіру. Немає часу потурати собі. Занадто багато життів треба врятувати. І саме від нього вони залежать. Армія півночі вибудовувала свої лави вздовж основи зовнішньої стіни. Знайомі драбини, мотузки та захвати тримались напоготові для штурму. Під час битви на плацу масивні загони кам'яних тролів вже пролізли через внутрішній мур та увірвались до самого міста. Він ненадовго замислився. Що сталося з Генделем та Меньйоном Ліа? Вочевидь, вони захистили палац та запобігли удару у тил. Інакше місто б уже пало. Тепер їм доведеться тримати оборону на випадок, якщо окремі групи ворога прорвуть внутрішній мур та увійдуть до палацу. Шматочки сажі з хмар диму щипали очі. Прикордонник розтер їх, допоки ті не почали сльозитись. Балінор швидко глянув на укріплені стіни – Легіон був неможливій оборонній позиції проти настільки численного ворога, що навіть втрата тисячі для них незначна. Він згадав слова Генделя після смерті батька і брата. Останній Бакхана. Прізвище помре разом із ним. Помре як Тірсіс та його народ. Знайоме ревіння здійнялись громовим відлунням з горлянок північан. Вони кинулись на муровану оборону легіону. Довгий шрам на що ці прикордонника став більш багряним. Він загрозливо підняв меч. Майже у ту ж мить перші розрізнені залишки передового загону тролів зібрались біля підніжжя Сендікського мосту прямо перед лінією оборони Януса Сенпре, який стояв попереду. Одним флангом командував Меньйон Ліа який рішуче стискав родовий меч обома руками. Інший фланг – дайль, трошки переляканий, але рішучий. Позаду тролів повітря затянуло густим димом. Пожежі підіймались з будинків міста. Перелякані крики лунали над гуркотом битви на внутрішній стіні. вдалині виднілись постаті, що поспішали через безлюдний тирський шлях у пошуках безпеки. Війська мовчки зіткнулись одне з одним, кількість тролів швидко зростала, їхні ряди поповнювались новими воїнами. Вони вивчали солдатів півдня холодним, досвідченим поглядом професійних солдатів, упевнених у тому, що вони найкраще підготована бойова одиниця у світі. Захисників мосту було менше 50. Після обідня небо раптом почорніло. Над обома арміями запанувала моторошна тиша, звідкись із палаючого міста до Меньйона долинув слабкий плач маленької дитини. За кілька футів від нього Дейл відчув, як холодний північний вітер стихає. Перед ними стояли велетенські тролі у строю, вільно тримаючи величезні булави, а потім вони як єдине ціле рушили уперед. Поки у центрі мосту остання лінія оборони міста готувалась до наступу, на хребті на захід від міста флік Омсфорд і невеличкий загін ельфійських вершників безпорадно спостерігали за руйнацією Тірсіса. Евентін та Джон Лінцандор відчували, як зникає остання надія. Орди півночі безперешкодно входять крізь розбиту браму зовнішньої стіни. Хмари диму здіймаються з середини Тірсіса, останні залишки гордого прикордонного легіону покинули стіни, оборона зломлена. Хлопець з жахом дивився на гротескні фігури носіїв черепа, що висіли на видноті над наступаючим ворогом з широко розпростертими чорними крилами на тлі темніючого полуденного неба. Сталося найгірше, що передбачав Аланон. Володар чорнокнижників переміг. Пролунав різкий крик вершника ліворч. Перед очима з'явилось розчервоніле обличчя Евентіна, який на коні пролетів повз фліка. На широких просторах порожніх луків, забагато миль на захід, на трій сірого обрію вимальовувалась ледь помітна темна лінія. Можна було чути стукіт копит, який змішувався з криком та люттю битви. Темна лінія швидко збільшувалась у розмірах і нарешті перетворилась на багатотисячну армію вершників з прапорами та списами, що виблискували кольором та залізом. Пронизливе та чітке виття бойового рову сповістило про їхнє прибуття. Невеличкий загін ельфів підняв радісні вигуки. Масив вершників вкривав рівнину, та нісся з шаленою швидкістю до Тірсісу. Попереджений про їхнє наближення, тиловий загін армії півночі вже зімкнув лави і розвернувся назустріч наступаючій хвилі. Нарешті ельфи прийшли до захисників Тірсісу. Прийшли, щоб захистити те, за що людство важко бореться. Прийшли, можливо, вже занадто пізно.